се опитам да организирам идеите си, които искам да ви представя. В четири основни точки. Четири основни точки или стъпки, етапи в това пътуване. Каня ви да се присъедините с мен заедно в едно пътешествие от изток към юга от източна Европа към Западна Африка. И след това обратно до Европа, Источна и Западна. Както Първият етап от пътуването наричам дистанция. На руски. Вторият етап е българно вързи вързи Втората стъпка наричам горещи войни, които се случват по време на Студената война. Третата стъпка е взаимодействието между изтока и юга. И идеята че няма такова нещо като безплатен обяд. И четвъртата, четвъртият етап е Memory, за историческата памет, and историческата безнаказаност и историческото приличие, морал. So, let's start with I don't know дистанция. In Ето тази дистанция, за която ще говоря, е написана на кирилица. Нашето пътуване в момента ще започне април миналата година в горите, в горищите райони на Гвинея-Бисал. Пътувах uh, с, заедно с мой приятел от Бисау, столицата на Гвинея-Бисал. Дужната част на страната, където в един район това е една много изолирана част на границата между гвинея бисао и бившата френска Гвинея. Преди uh, 50 години това беше район на много жестоко ожесточена война. 40-50 години до 1974. В този район португалския военнокомандващ, който се нарича генерал Спинула, който там се е борил срещу бунтовниците, освободителното движение, стремейки се да се противопостави на инфилтрирането на бунтовниците, на партизанските войски в uh, so <същ> средата на нищото на тези гористи райони там те изграждат една поредица от малки бараки. Това са като едни много изолирани военни станции, делеч от всичко. Като всеки един от тези гарнизони от Португалската армия там са били разположени около няколко стотин войници, които са били with много добре въоръжени, основно с артилерия. The air Force. They те са зависели изцяло на Португалската военовъздушна сила. They on the да. They on... те, те са зависели от надмощието, от върховенството на, the air. на това, че Португалия владее въздушното пространство и е в състояние да обстрелва с бомби от въздуха партизаните towards the, end of the war, в края на войната, към края на войната, uh, the, the from PNGC, from, uh, партизаните от този район Те започват да обсаждат всяка една от тези военни станции, тези бараки. Ситуацията съществува определен баланс, докато португалските военно-въздушни сили са можели да достигат до всяко едно от тези места. До момента, до който партизанското движение успява да получават от Съветския съюз. Много добри оръжия срещу въздушните сили. Това са оръдията, които са земя-въздух. Да, това са руските ракети-стрела. От момента, да стрела. И в момента, в който партизаните започват да използват тези ракети стрела, the war was lost to the тогава португалците губят войната. Uh, Воен-въздушната сили на Португалия биват приземени. Да, твърде опасно става за тях да лечат. Което означава, че всичките тези военни постове по границата Started to be inflicted with, те започват uh, да бъдат нападани, from the те започват да бъдат обстрелвани, с, да бъдат бомбардирани от партизаните. И едно конкретно място, това което аз се опитвах да достигна април миналата година, това беше една такава военна барака, която се нарича Гиледж. За португалците, които си спомнят войната за колонизация и след това за освобождение, това е мястото, свързано с едно от най-големите поражения, едно от най-травмиращите епизоди. Това е еквивалент на в това е, това е все едно е, поражението в тази битка във Виетнам. се превръща в символ на загубата и на унижението, което една колонизаторска армия преживява, която бива победена от партизанско движение painful readings for, about, side, at least. Едно, това е един от най-болезнените моменти за Португалия португалска гледна точка end, Едно, един от моменти за тях е да четат как, как тази война се е водила през последните години The of един разказ, който разказва за освобождаването на Гилеч от един много известен в Португалия капитан Салгеро Малия. Той е един от капитаните, които извършва демократичната революция 1974. As most of, като повечето военослужащи от това поколение, португалци, той също е участвал в военните действия в Африка. Като млад военослужащ, той е отговарял за за блиц-операция в Гилеч, която е трябвало да спаси и да помогне на португалските войници. И това се развива някъде 1973. След революцията той излиза с официално изявление към португалския парламент за различни епизоди от войната. The, the, the of what he found in и описанието на това, което той вижда, на което се натъква в Гилеч, представлява една от най-болезнените картини и описания на този етап. На страданието, причинено от войната to take out the the the injured на едно място forces, той разказва кейкато не е имало никакъв начин по който могат да се изнесат а, телата на ранените или на would, убитите тоест е натъква на мъртви тела които не са погребани в локви кръв this place but it's и това обяснява, че Гилеч не е само географско място, но и е метафора за пример за историческо унижение. И защо аз самия се опитвах да отида там? Of civil society, an NGO, Една неправителствена организация от Гвинея Бисао преди няколко години започна едно движение кампания за историческа памет за тази война. И те започват точно от това отделечено място, делече от всичко, където искат да построят исторически музей за войната, за преживяванията и спомените на хората от този район, но и едно място, което да се превърне в място за примирие, при което чрез изразяване на спомените и споделянето им From veterans and from former от страна и на двете страни, ветерани от португалската войска и от партизанското движение. И това наистина е сред пустошта, сред, сред нищото. Те отварят няколко павилиона. Един от тях, може би, с размерите на това помещение тук. You know, weapons, те събират най-различни предмети, свързани с войната, например, ръжия, автомати Калашников, калашников G3, uh, картечници на португалската армия, снимки от периода. Извън този павилион и това е, може би, по-интересната част. Там са разхвърляни предмети и части от оръжия. Това, което привлече моето внимание най-силно, беше едно оръжие противовъздушно. This was a Soviet, of course, a Soviet, uh, разбира се, съветско противовъздушно оръжие отново. To this като това оръжие е предоставено от армията на Гвинея Бисал на този музей. От края на 60-те години, на 20 век това вредие и то си седи там, просто rains, под небето, под дъжда, вече около 40 години и все още работи. Аз 20, 20, 20 години бях военен кореспондент, но никога не съм бил в армията. Така че аз по-добре съм запознат с уръдията на НАТО, отколкото с тези. И is, там имаше един населенин, бивш ветеран от uh, партизанската войска. Той ме развеждаше на мястото и ме попита: Искаш ли да пропаш, искаш ли да седнеш на това оръжие? Като това противовъздушно оръжие от този период беше: Представете си един паяк. С четири крака и с един tube, да, this basic една тръба. И това е основната структура, която лежи на земята. Тялото на този паяк like е като, една, като един пълен кръг от желязо. Has the gun so the, the и този железен кърк върху него стои урадието, chairs, men, като има и две места за войници, които оперират quickly. с това урадие. Те успяват да насочват бой, бой, бойницата просто с един обикновен механизъм с колело, те могат да накарат този парк да се завърти на 360 градуса. And they could target, meaning, uh, и the, могат да го насочат. Да, могат да, да насочват орадието нагоре-надолу. И също на хоризонтално ниво. Small that Има две малки колела, които те въртят. And in these wheels, И в тези there колела, там се виждат градусите с височината, надморската височина. And of, uh, legura, width, И know? също, от ляво на дясно, това, което виждаме. The mark for this small и там има надпис на дистанция. кирилица на, на руски – дистанция. Line, line И те успяват да оцелят целта, когато вертикалната линия right се пресича с хоризонталната. That cross, that И този кръст, който се получава по средата, е целта. The, the, the и това оръжие има също система, която автоматично, когато this point, даден самолет се движи над тази точка, the машина would машината успява автоматично да го проследява и да продължава да изстреля, стреля. Uh, this was To in, uh, ways, Това за мен имаше смисъл по много, по различни начини. След няколко again, минути отново ще се върна към тази случка. Това uh, um, е дистанцията като понятие за баланса между две линии. Това би могло да бъде линията на времето и линията на пространството. И да се достигне до дадена цел. И сега отиваме това е втория етап от моето пътуване. Горещите войни, които са се са врели в, из, в, в рамките на Студената война. Каква точно е била тази война в Гилеч, в Гвинея, Бисал? 1961 до 1974. Това става по времето на разгара на Студената война. Е, разбира се, това на първо място е война между Португалия this, и партизаните. This mean much. Но това не означава много. We have to say that what was the army. Трябва да кажем, коя е португалската армия. It was war of това е всъщност война, която се извършва с немски картечници, френски хеликоптери. Navy small boats. Също немски малки кораби, направени Shocking. в Хамбург. Boats, boats for the rivers, for the Това са малки корабчета, които пътуват по реките. Jets. Fiat, И също jets. реактивни самолети, които са изработени от Fiat в Италия. And a lot of supplies, и също така много американски провизии, uh, and боеприпаси I'll и обучение. ще ви дам и примери как от страна на португалците са съществували uh, и други неща, не само оръжия и боеприпаси. The, the по това време Португалия, както допреди няколко години американците правеха в Ирак, те са искали да спечелят и умовете и сърцата на хората. Така тази война в Гвинея-Бисао. Така че това е една от войните, в която са се развивали противопартизански групи от страна на западните страни. Когато генерал Спинула пристига там като главнокомандващ in, in 1969, Abiso, в началото на 1969, той Pires. води с себе си един друг лемуш Пириш. Лемуш Пириш бил главнокомандващ на противопартизанските глоби. Къде се е научил на тези умения, на тези компетенции? Едно десятилетие преди това той... той е бил военен наблюдател заедно с френската армия в Алжир. Така че виждате как, как знанията и уменията също се препредават. Това е... това е португалската страна. Какво означава другата страна партизаните? At the training, the very first group в самото начало China, това е означавало обучение в Китай. Първите участници в тези оциденски движения са били обучавани в Китай. Машин, from също крътечници правени в Чехословакия. Кубински инструктори на земята, които са от Куба. Също обучавани в Съветския съюз на полуостров Крим офицери. Също от 1973 ракети-стрела, отново also, съветски. И също специалисти, които са занимавали с разузнаване, също са били обучавани в Чехословакия. Разузнавателните служби на партизаните. И къде е пресечната точка на всички тези съставни части? Разбира се, за Португалия това е колонизаторска война, за партизаните е освободителна война. Но, но по-важно е да кажем, че португалците и партизаните са се борели. Те са водили война, която всъщност е била ръководена от някой друг. They were hot war, Те са водели една гореща война, of the Cold war. която се е развивала в рамките на студената война. Гилеч, Гилеч и други места са били всъщност фронтова линия на, на реалната война между НАТО и Варшавския договор. Това е важно и по други начини, не само на геостратегическо ниво, но също това означало страшно много за личния живот на много африканци. И сега ще ви дам два примера, които се отнасят към моята, темата на моето изследване, когато бях млад историк. We are talking about uh, two generations at least of. Uh, Най-малко две поколения. африканци, в този случай от Africans in Но същия проблем съществува и в други страни в Африка които биват изпращани в Европа, места като България, Съветския съюз, където те биват изпратени да се обучават на абсолютно всичко, на първо място разбира се военни умения. Политическа идеология и философия, също начин на държавно управление, на обществена организация. Други неща, например, когато си бил 5 години в СССР или Чехословакия или Румъния или Германия, особено в СССР. Тези африканци са били обучавани на руски And they were being, uh, discovering the or the И по този начин те са разкривали за себе си европейската култура, западната култура. Через, uh, чрез <coughs> въображението, говорейки руски, става дума it за едно цяло поколение, което за първи път гледа филм, има възможност да види филм, и also not a Hollywood movie, but няма да види и няма да гледа Холивудско кино. Would see the Potemkin of a uh, Corassado, uh, you say that. Mm -hmm. Uh, Kurasie, uh I don't know in English. The mm -hmm. And others. But also movies <coughs> like uh, other Soviet movies like Soy Cuba about the Cuban Revolution. Mm -hmm. Те ще гледат също руски филми, например, за Кубинската революция. Това дума uh, не само за военните умения, but also culture, но и за the цялата idea, култура, за цялата идеология. This stays there until today. И всичко това е там, все още съществува там до ден днешен. Говорим за хора, които са били изпращани тук в Източна Европа. когато they били на възраст 19, 20, 21 години. Годините, когато човек формира важни житейски разбирания. И сега ще ви дам пример за един мой приятел от Гвинея бисау Брайма. През um, 1966 е бил на 5 години, когато е бил избран от лидера на партизаните тогава Амил Каркабрал. Тъй като Кабрал е познавал бащата на Брайма, that was one of the first който бе, бе, е бил един от първите главнокомандващи на партизаните. И той моли този мъж да задеме младия Брайма до училището в Конакри и след две години да го изпрати в Куба, в Хавана, където той завършва начално училище, след това гимназия, Петгодишно обучение в най-добрата военна академия Камило Симфоерос. Брайма, Брайма учи тогава в военната академия с децата на всички а, кубински партизани. Когато се връща най-накрая в 1979 година, той и неговата малка група са били подготвени да се превърнат в новите лидери на Гвинея Бисал. И когато те се връщат там, за да се превърнат в бъдещето на страната си, младите високообразовани офицери, в страната вече няма място за тях. The was защото, the защото този проект вече се е превърнал в нещо друго за страната. Брайма и неговата група се връщат to the coup в Бисал малко преди държавния преврат на Нино Виейра. Който е бил един от главнокомандващи към Амил Кар Кабрал. И за да ви дам сега една буквална и метафорична представа за разликата между това, което мечтаем и реалността. Брайма ми каза, че, of the, of the че в, в един момент в uh, главната централа на армията Ниновиера адреса си прави обращение, се обръща към младите си офицери и им казва с презрение Вие даже не знаете как да се как да си ползвате ръцете, докато се храните. Всичко е преобърнато. Все едно не е правилното нещо да се научиш как да се храниш с. Вилица и нож. Една дистопична идея за прогреса. Съедно правилното нещо е човек да се върне назад към по-примитивния начин. И сега преминаваме към третия етап от моето пътуване, нашето пътуване. И сега преминаваме към третия етап от моето пътуване, нашето пътуване. um half an hour to the not to the end of the session half an hour for the beginning of the debate yes mm -hmm. yeah but don't forget that you have to be at 6 okay, <laughs> okay, okay, okay. um what went wrong when the the future of the country is sent and comes back and no one fits the the project C of the country? C C какво, какво не е станало както трябва, когато бъдещето на нацията се завръща, но вече няма място за него with, what, what in Angola, in in in в Гвинея абисал Какъв е бил проблема? Не само в Гвинея абисал но и в Ангола, в Мозамбик, в много други страни. В Мали, дори в Алжири, Uh, uh, въпросът е, че от една първоначална идеология на марксизъм и ленинизъм movement, интелигенцията на партизанското движение от цялата лавица с книги за ленинизъм и марксизъм те избират само една Част, една малка част. Те избират само една малка, малка тенденция в марксизма и ленинизма, която ние можем да обобщим по един сталинистки начин, да интерпретираме. И да интерпретираме социализма и марксизма по сталинистки. Като това е обслужвало по много благоприятен начин интелигенцията по няколко начина. Първо, това им помага да гледат историята като на линия, линиярна прогрес от миналото античността, феодализма капитализъм и след това социализъм. По много точен начин. И след това това им дава легитимността да определят нацията with party, и да направят, да идентифицират нацията с партията и по идеологически начин да легитимират всички ресурси своят контрол върху всички държавни ресурси, недвижимата собственост, но също и живота на хората, и по начина по който обществото е организирано. Но аз бих казал и начина по който обществото и е, конкретния индивид в него трябва да живее и трябва да мечтае. One in terms of the and Един конкретен резултат, последица по отношение на военните и на интелигенцията, това е, че образованието на това поколение в Съветския съюз, Чехословакия, ГДР, The good, Случва се едно просто нещо. Общото благо. The good was the good of the people, общото благо е. Това е благото за всич, на всички хора. Което the, означава. The party, партията. The doctrine, което означава в частност комунистическата доктрина. The chief, the boss, и главнокомандващия. The chief Една друга последица, която виждаме не само в тази малка страна, но също и в други страни. Този авторитарен репресивен апарат води до все повече и повече корупция. И ако погледнем назад, разглеждайки подобни общества и държа, държавни структури, ще видим, че репресията винаги върви ръка за ръка с корупция и обратното. Let's go to the last, uh, and fourth, и стигаме до четвъртия етап от нашето пътуване, historical memory, historical impunity, което е историческата памет и историческата безнаказаност. И историческото приличие. Какви уроки можем да научим от страните, които от процесите, които са се случили в страни, които са имали много успешна борба за независимост. Как да се. Какви уроци да научим по отношение в исторически план? Какво се случва с една мечта? Kind of и как от една мечта реално се узоваваме в ситуация на репресия и авторитарен режим? Мисля че усещате как правим едно пътуване от Източна Eastern Europe Европа периода 60-те и 70-те на 20-ти век до Африка, но след това Европа, обратно до Европа в днешно време. Страни като България и Португалия на днешно време. Защо казвам това? Когато се опитвам да анализирам най-вече какво се случва в моята страна, какво се е в моята страна, по време на десетилетията на диктатура 48 години при нас е имало диктатура, която започва през 1928, след първи държавен преврат през 1926, ние сме изпреварили и хитрили Мусолини. И този режим остава на власт до април 1974. Когато отново чрез логиката на дистанцията на времето, когато се опитвам да разбера да анализирам Португалия, с помощта на тези две линии, хоризонтална и вертикална. И се опитвам да разбера защо ние не сме успяли да оцелим нашата цел. It's a, it's a it's a, it's a Това се превръща в едно упражнение за ума, мислено упражнение. Буквално все едно се чувствам как седя, с този механизъм на урадието around, и се въртя в всички посоки, наблюдавам и насочвам оръжието във всички точки to, към небето и, и се опитвам да да определя къде е целта, но тя не се вижда никъде. Как достигнахме до до това положение да изгубим целта си. Ние нямаме цел. Механизма на дистанцията не може да открие целта. по мое мнение, и тук говоря също като историк, може както в може би, когато човек е от лявата страна, от бившия, бившия социалистически блок, източна Европа, right, right и от дясната страна, ляво и дясно по отношение на идеологията, от so, дясната right like страна, места, места като Португалия, Испания и Гърция, с диктатури, които са инспирирани от фашизма. Може би ние сме имали грешна цел и погрешно сме изстреляли своите провизии. Това е едно много силно наследство на авторитарни режими, които са примесени с, с корупционни структури. И това е главната пулка, главният урок, който можем да научим. Когато се опитвам да направя изводи от историческите процеси в Африка и как моделите на знанието, на познанието могат да се Пренесът от едно географско място в друго, как тези начини за осмислене и за правене на нещата, както военните биха казали тези кодове в военните операции, как те се преповтарят, как те биват рециклирани по различни начини. From the past to the и, остават, the и остават, съществуват и в миналото, и в сега, в настоящето и в бъдещето. Това пренасяне от изтока до Юга, отново се връща на север. И се връща също и по метафоричен начин. When we talk about the когато говорим за наследството от миналите режими, uh, military, like не е само военните режими, но също недемократични режими, диктатури. И когато не, не анализираме достатъчно в дълбочина происхода на тези процеси и не анализираме характера, естеството на тези режими, Even when we do дори когато правим революции, ние не достигаме до същината, до сърцевината на проблема. Тъй като може да променим името на режима, сваляме или пък убиваме диктатора конкретния, но дълбоките подводни процеси, които съдържат в себе си несправедливост, те се запазват. Тези подводни течения, също както водата, която извира от планините, те в един по-късен етап отново ще излязат на повърхността. The were not защото проблемите не са били анализирани достатъчно дълбоко в нужния момент. В заключение, това е урока, който аз, the, the, the and the който аз уча of, от наследството и от силата of non ways of на недемократичните начини за организиране на власт. So maybe, and, you know, we are a triangle, и може би рисуваме един триъгълник, изток, юг, север. Може би България и Португалия на днешно време са много по-близки една до друга, отколкото може би си мислим. Soviet, и ако отново седна в това противовъздушно урадие съветско и използвам хоризонталната линия за да разглеждам картата на Европа и виждам Португалия в девешната лява страна area, и България в so най-крайната so дясна страна те изглеждат на пръв поглед много раздалечени една от друга the That are very географията ми показва, че това са две много далечени страни. Накогато погледна другата линия, вертикалната, of time, in terms of history, която ми дава историческото развитие, времето, мисля, че се намираме в същата равнина, но може би ние в Португалия сме едно поколение преди вас <laughs> по отношение на проблеми. Ние вече преживяхме европейската интеграция. Вече преминахме през периода на структурните фондове. Вече им не беше платено, получихме фондове, за да се слеем с Европа, като една цел, която трябваше да постигнем и оцелихме. И внезапно разбираме, че ние самите сме целта по отношение на това, че сме задлъжняли. Също липсата на достатъчно суверенитет и независимост, съществуваща политическа и финансова корупция навсякъде, и с хора, които, които видяхме в миналото преди 1974, Хората, които са спечелили пари чрез диктатурата са същите хора, които в момента печелят пари от нашата демокрация. Не знам дали след 20 години Международния валутен фонд и Централната европейска банка и Европейската комисия тази тройка, дали те ще присъстват в София тогава и ще ви искат пенсиите. Просто имам усещането и впечатлението, че ако продължаваме да игнорираме проблема на това как без наказаността, Right безнаказаност в смисъл на елипса на справедливост и на правосъдие в нужния момент, ние ще видим как безнаказаността по отношение на миналото би унищожила шансовете на бъдещето. Това е просто един въпрос, който си задавам, но бих искал да чуя вашето мнение. Thank you very much. Благодаря ви много. А, да, може да задаваме въпроси, коментари, прекрасна храна за размисъл. Много благодарим за тази лекция. Ние сме от тази страна на залата. Въпроси, коментари, първи мисли. А всъщност, кой спечели студената война според вас, ако въобще е свършила? Which you the end of the Cold War. Зависи кога смятате, че е приключила студената война. <laughs> Някой казва, че е с падането на Берлинската стена. За много години аз като журналист, аз работих върху начина на мислене. The Cold War is over. И аз вярвах, че студената война е приключила. Докато започнах да правя изследвания като историк, и когато отидете в Москва, например, разбирате, че поне там, и може би и в някои други места, студената война изобщо не е приключила и никога не е приключвала. Просто някои наивни и наивни заплъдняци са си мислели, че падането на една стена може да сложи край на войната. Смятам, че съществува много наивност по отношение... Хората обичат да вярват в чудеса, дори и да не са религиозни. Но, а и, разбира се, беше толкова хубаво да вярваме в чудото, че разделенията и конфликтите Студената война е приключила наистина през ноември 1979. Това е дори един, бих казал, религиозен начин на мислене, в който ни се иска да повярваме. Но аз като португалец, виждайки колко, много, каква бе, колко голяма беше цената на обединението на Германия и кой плаща тази цена днес. Може би падането на берлинската сцена е бил точно този момент. Просто да довърша... Just got more Студената война не приключи, тя просто стана много по-сложна. Тъй като в момента не съществуват само два блока, може би са 4, 5, 6 с различни съюзи, може би чайна делен блок, или Индия, Алкаида, който преди това не съществуваше. Виждаме как студената война се е мультиплицирала на различни нива. So a mess, a И това е една голяма бъркотия в момента. Много съм доволен, че нашия културен институт София може да докара в града такива свободни духове, като Педро. Много съм горд, че съм него приятел. Подготвяхме това посещение дълго време. в Както виждаме в много точки по света на днешно време, метафората uh, met, за стена, която е разрушена, това е една погрешна оценка, погрешно мнение тъй като съществуват много стени, в... които постоянно се издигат and... на много места по света в съвсем буквален смисъл. И не само в буквален, но също и в мисленето на хората. Uh, и във връзка с темата за разказите uh, за... и за стените I would like you to, to до каква диктатура? степен наследството на нашата диктатура все още, в... още съществува в мисленето на хората в Португалия. Има различни мнения и това не е само мое мнение. Може би моето мнение е изградено на базата на Talking, на това, че съм слушал, разговарял и фактът, е, че аз съм португалец, uh, мисля, Португал, че има едно нарастващо усещане в Португалия, че ние все още плащаме една твърде висока цена за, за този основен слой от тайка, deep, things, like oil, когато най-дълбоките най слоеве there, остават там, се, се намират там компресирани от много други слоеве. And the price we are is strong, course, Цената, която, the is... която, ние, която ние плащаме е резултат от десетилетия, но също столетия. Столетия на авторитарни режими, но също и на невежество. Може да е доста трудно да се замислим за това, да разберем, че... Разлицата. Може би в по-малка степен това съществува в Балканите. Аз съм роден в страна 1969. И двамата ми родители бяха неграмотни и те бяха селени. Не само до средата на, на 80-те години, в селото на баба ми, и майка ми, там не съществуваше токи и течаща вода. Нашето поколение е първото поколение, което е имало постоянен достъп до, до, до, до висше образование все още при нас съществува едно наследство на неграмотност. Дори след като наблюдавахме инвестиции в образованието 40 години. Една част от проблема, ясно отново казвам, твърде висока е цената. Факта, че диктатурата при нас се е продължила до 1974, а не до 1950, 1974, until, say, 1950 that, например, Португалия е била единствената западноевропейска страна, Until the wars in Africa, the до колониалните войни в Африка през 60-те години, която не е имала война, развиваща се на нейната собствена територия. Вероятно, в момента преглеждам цялата европейска карта в, в мъси, може би ли Сабон е единствената европейска столица, която никога не е била бомбардирана по време на 20 век. This, Въпреки това, и тук още so, един елемент се появява, Португалия не взема участие във Втората световна война, поради дипломатическите умения на нашия диктатор. Те дават волфрам на Германия, за да се използва за оборудване на немските танкове срещу вражеските амуници, но успява да запази политическия си съюз с британците. И след през след като 1943 получават заплашително писмо от Черчил, Салазар, Салазар дава позволение на американците, на съюзниците да, да направят своя база в средата на Атлантическия океан. И това е една много деликатна размяна на позици, Позволява на Португалия да бъде защитена от ужасите на унищожението на войната. Аз намирам всичко това за твърде лудо. Планът Маршал е бил предложен на Португалия. И нашия диктатор с цялата си мъдрост и глупост отказва да участва. Така че ние сме били държани в изолация, бедни, нещастни, ignorant, негромотни, скромни и в подчинено положение послушни. И това е било грешка на режима. 1974, Но режима нямаше да може да направи това до 1974 без външна помощ. И от кого е била тя? От нашите най-добри демократични приятели. Американците, British, британците, French, французите, Germans, също Федерална Германия, Belgiums, Белгия, the Dutch, the South, the South. Холандия. Всички, които са считали, че през средата на 50-те години е било стратегически по-добре Салазар да бъде държан като диктатор в Португалия, да, Франко да продължи да управлява в Испания и в Гърция да съществува режима. След вместо да се рискува some kind of Western, Western Cuba in the налагането, също, появяването на някакъв вид западноевропейска куба на Иберийския полуостров, с разни налодничеви комунисти, които да управляват в Лиссабон и Мадрид. Това означава Portugal също. Was a не, това е не само стратегически, тъй като Португалия е една от основоположниците на НАТО. Казах ви в началото на разговора няма такова нещо като безплатен обяд. В исторически план Португалия е една много бедна, бедно индустриализирана страна, слабо индустриализирана. Of the И единствения начин по който апарата на режима може да се поддържа функциониращ, това е чрез много големи инвестиции от страна на германците, британците, американците, Белгия. Всички тези народи, всички те са продавали. Оръжия, кораби, на същото време те са строяли мостове, изграждали са металлургични комплекси, заводи и са печелили от това. Изостаналостта на Португалия е била всъщност много печеливша за севера. Така че същите хора, които в момента ни предоставят уроци, като например калвинистките счетоводители, това са съвсем същите хора, които за поколението на баща ми и на дядо ми не са можели because it за тях е било твърде рисковано. Те не са могли тогава да ни дават тези уроци по свобода и по достойнство. Така че тази това понятие за мързаливия юг. За тези Мързеливи нации, south, като за португалците, за гърците, за испанците. Това добавя нюанси към тази историческа отговорност и историческата безнаказаност. Поставя тези и тези понятия в една равнина на колективно нещастие и ние все още плащаме тази цена като нация. 1960s, през 60-те години на 20 век и 50-те години all was from the Западна Европа се възстановява от войната и тези изключителни личности Еденауер и други те са, те са създали мечтата за европейската интеграция като цената е трябвало да бъде платена от някои страни. И още една последна идея, която искам да споделя. Какво означава това? Were the iron Вие тогава сте били зад железната завеса. Think that we the но представете си, че ние също сме имали желязна завеса, сме били зад такава. При вас е била комунистическа заради Москва, а при нас е била фашистка завеса поради Лондон, Вашингтон, Бонн. Вие плащате все още цената, ние също плащаме. Въпроси, реакции? Първо там, след тук. Има ли друг разказ за историята на Португалия, явно и за историята на България, освен за историята на една жертва? на It's interesting history of uh, Portuguese too. because uh, I'm hearing the same story in hearing your story. Моето мнение за това което се случва в Португалия във вътрешен план far Е много по-комплицирано и сложно от това, което успях да кажа до момента. Ние сами сме си виновни за нашия собствен позор. И аз не изпитвам жалост, не оправдавам това. През последните 40 години никой не е карал хората в Португалия да избират тези политици, да гласуват за тях. Реално ние гласувахме за да бъдем изнасилени, ако мога да се изразя по такъв брутален начин. И когато хората извършват такива безразсъдни неща, като да отидат на почивка в Мексико, на кредит buy, или да си купят БМВ също на кредит. Again, Разбира се, ще се наложи в един момент да си платят. И за жалост аз съм много добре осъзнавам Какви not, са вътрешните причини? Read, words, think, и затова не използвах изобщо думата жертва през този час. Put, Ние не yeah, сме yeah, жертви. Аз предпочитам думата отговорност and immoral and immoral, в юридически, в морален и в, поли, в политически план. А в отговорността има отношение към две неща – справедливост, правосъдие и достоинство. Затова аз използвам понятието за историческа безнаказаност. И разбирате, има много голяма разлика между България и Португалия. Вие не сте, не сте хвърляли бомби в Африка през 60-те години. Ние сме били в Чехословакия. We <laughs> Трябва да си поговорим за това след това. Малко. Но не сте имали колонии. Но има една чисто невежество в Португалия. Пренебрегване на по-близката и по-далечната история на източна Европа. Това е като една географска карта. Ние имаме картографско-географско въображение. И във въображението на португалците централна Европа е Франция всъщност и линията Берлин-Прага, това е източна. И цялото това огромно пространство след това все едно не съществува. Ето защо аз отново използвах и метафората за вертикалната линия. Може да би в момента има няколко държави, с които Португалия започва да развива взаимоотношения, което означава по-добро познаване, взаимопознаване. И ето един пример. В края на 90-те години на 20 век има много силна вълна емигранти към Португалия от Украина и Молдова, и Молдова. Като много от емигрантите остават, създават семейство. И децата от тези смесени бракове между португалци и славяни в са в начално и средно училище. Така че това е една тенденция и се вижда в доста училища. И те в много случаи са едни от най-добрите ученици. Сръпски, Виждате деца от бракове между португалци и източно европейци, които говорят португалски, сръбски и украински едновременно и които растат с въображение, което е комбинация между западното и източното. -източно знаете едновременно латинската и азбука и кирилицата. И това се случва за първи път в португалската история и според мен е добро. Още един въпрос от тук е... Благодаря. question. Um, I'm just curious about the Jewish population in Portugal during the Second World War. While, how are they affected during this, this balancing act between allies and the Third Reich? If you could speak to that. Uh, knows, uh, knows, I usually tend to, give, to give between two ways of replying. Uh, Portugal. <speaking in foreign language> И аз обикновено избирам най-бруталния вариант. При нас не е същество е, проблем с евреите, еврейски въпрос през 30-те години на 20 век. Perverse... Тъй като по някакъв начин ние сме си създали и изобретихме един перверзен, изврат, извратен, по-мек начин by outsourcing the uh, the the, the final solution which is to say we един по-добър начин да решим този проблем. През 1498, когато евреите са били изгонени от Испания. Бащата на холандския холандски учен Спиноза е бил португалски евреин, който се е из на Холандия, защото, защото вече му е, му е било забранено да живее в Португалия като евреин. Така че жестокостта в някои страници от нашата история ни е дала възможността да си създадем митове и да игнорираме някои проблеми и да си създадем мита, че сме по-добри от някои други нации, както през 30-те години и 40-те години. Say, well, Тогава можехме that да кажем, нека, нека да приемем всички беженци от Европа that и that сме did. направили това. И един много прозрачен пример. В началото на 40-те години Angola, един колониален губернатор говер, в Ангола Of one group in който е издал заповед за колективното депортиране цялостно на една единствена етническа група. Цяла. По същия начин това е една колективна депортация в началото на 20-те години, което се случва в СССР, съвсем същото нещо. Показва съвсем същия начин на мислене, социално инженерство. При нас също се е случило. Може би не, не му е била дадена публичност. И по-важното е, че това не се е случвало с бели хора с белокожия, с африканци така че има много по-малко свидетелства и документи за това. Но от позитивна гледна точка в Португалия съществува една от най-дълготрайните еврейски общности. Имаме две синагоги в централна Португалия, които се датират още от 15 век. И е нещо типично по-португалски. Не на всички евреи се е наложило да напуснат страната през 15 век. На някои им е било позволено да преминат към католицизма и всички вече са ги познавали като тези нови католици, но всички са, не, те са били всъщност евреи. И те се превръщат в една нова социална група, нови християни. И това се е случвало много пъти в нашата история, където дволичието, лицемерието и насилието съществуват едновременно. Тук може би трябва да добавя повечето от евреите, които са били изгонени от Испания и Португалия, са се озовали по-късно на Балканите. Нека да добавя, през 1999, като отмъщение от боговете към мен, тъй като ако изобщо има богове, те са цинични, според мен. Тогава работех в Вестников в Лисабон и получих задача да отида в Белград през март 99 което означава да бъда под обстрела от бомбите на НАТО което е едно шизофренично усещане. Трудно е за обяснение. Тогава, когато се случваше, трудно беше да го обясня на обикновения сръбски граждани на улицата, частън всъщност цел на натовски бомби. Но едно от многото интересни интервюта, които направих в Белград, With the head of the Беше с един от ръководителите на еврейската общност в Сърбия. Тъй като той ми обясни много по-подробно това, което Франциско току-що ви каза. Ние всъщност сме дошли от вас. Ние не сме от тези другите евреи. И още една, и една история. По-късно, тъй като аз се връщах в Белград много пъти, до so, <laughs> такава степен, че в един момент се ожених из за сръбкиня. <laughs> so, <laughs> <laughs> така че в Сърбия присъства и Балканите на моята маса всеки ден. Uh, She was kicked out by И една жена която да изхвърлена от новата власт в Белград. Отличен историк. was for many years the Of the of И много години тя е, тя е била директор на историческите архиви в Белград. Но тя създава проблем на настоящите управляващи на Сърбия. Тя е хрватка. So no така че тя не би, могла, не би могла повече да бъде главното лице, което But да the, държи всички. Uh, Спомени a на Сърбия. Story. Тя ми каза един ден. Jew, че се срещнала с сръбски еврей, alive, Който все още е жив. Know, uh, the, the was, uh, като той не знае къде е семейството in може би са били всички членове убити. One camp that existed not in other ones outside Belgrade, one that existed inside the city, it was like a military facility that was Edno used like a screening camp. Woenno, wo uh, someone, most likely his, his family, someone from the Vreodno family, managed to, uh, to rob this baby е успял да открадне това бебе, да го завия в един плат и да го хвърли през оградата на лагера. И този мъж не знае всъщност кой намира това връздопче с бебето и го е гледал до края на войната и в края на войната бебето е дадено на социалните служби. След 1945 година той е отгледан приемни родини. Бивов синовен. от евреите от Португалия до Балканите. Може би един бърз въпрос Yes, I would Zinfina. like to say that uh mm -hmm. that, uh that uh, we have, if we catch a taxi, we have... What what exact time? Because I always have my uh, You don't know uh, me too. Uh, uh, the uh, exact uh, time? Ah, uh, it's 5.30, 6. so we still have 10 mm -hmm. minutes. 10 minutes. Mm -hmm. uh, it's more common than a question. I'm very much with you when you say that we are still Uh, struggling with legacies, of the multiple legacies of the, of the Cold War. Proxy wars being probably the most profound and most difficult one. Uh, but I would like to add to that that uh, whatever good there was during the Cold War in the, in the Soviet camp or in the, in the Eastern camp, so the Eastern side of the Iron Curtain, we basically wasted. Let me give you an example. Uh, Poland during uh, late 40s early 50s uh, and later on uh, was in the forefront of exporting architecture to post-colonial countries and some colonial countries in Africa mm -hmm. and actually the local people local rulers look also common people uh, preferred Polish architects to for example American ones because they tended to stay longer They paid attention to local customs, they paid attention to local culture, and they tried to develop their projects working with local people. Uh, and also, those guys believed, I mean, the local people believed that if those guys managed to rebuild Warsaw after the Second World War, and managed to modernize Krakow, then they could do pretty much anything, anywhere. Uh, but, uh, instead of profiting from this legacy after the collapse uh, of the Berlin Wall, after 1989 and democratic revolutions uh, in the Eastern Bloc. Uh, what we did, and I think it's a despicable and impossible to defend, uh, what we did, we used some uh, uh, intel that we had on Iraq, for example, when Polish architects used to work, in order to basically support the war on Iraq. So, for example, the Polish sector in Iraq was the most peaceful one because we still had, for example, people from Iraq who studied in the 70s and the 80s in Poland on governmental stipends, uh, so they became translators for the Polish army, and also they the local people still had this memory of Poles as being uh, sympathetic to the local people, building houses for them and so on. And we basically wasted this. We wasted the intel and, or we used it for the wrong purpose. So whatever credibility we had in yes. countries like God. that, we basically threw away. Toto, no, it's a very interesting example. което а, е имало от към източната част на желязната завеса, на практика след падането на берлинската стена е било изхъбено, Включително като тази експертиза, която все пак е била натрупана в източния блок, а, включително по отношение на а, Африка и близкия изток, и точно заради тази връзка между поколенията от близки изтоки от Африка, които са учили в страните от бившия съветски блок. И примерът беше с полската база в Ирак, където всъщност полските войници са били достатъчно добре подготвени за комуникация с иракчаните и обратно иракчаните, които пък са познавали Полша, защото част от тях са... Just one comment to your comment and thanks for it. The, the, the fall of the Berlin Wall and this idea that one break in a, in a wall can mean a break in time in It has no sense. Because the, the legacies, good and bad, тъй като наследството е положително и отрицателно. For в много случаи не можем да разграничим кое добро и кое е лошо. They are there so it's това, това не се променя, тъй като геостратегическата глобална ситуация се променя. I had one just example one of the best directors in Africa it's from Guinea-Bissau by the way her name called Flora Gomes. She was in the early 1970s one of the most great students of the school of cinema in Havana. So it's uh, there, there's uh, of course it като прехвърлянето на уменията и модели не става дума само за идеология. И това как да се справим, да свалим своите опоненти. Имало е много положителни неща. Добре, нещо неизказано или аспект, който смятате, че би трябвало в последните минути да да не бъде забравен. Може би един последен, последен въпрос а, от този доста с, м, критичен анализ на това, което изживяваме в а, периферията в, и в Португалия, и в България. А, можете ли да ни дадете версия на някакъв оптимизъм? Имате ли а, някакъв а, оптимистичен финал? It's no, not a version, it's аз аз гледам оптимистично на нещата. е, Оптимистичното в това, както аз го виждам, when the union allows different boundaries to И различни стени да бъдат разрушени. For периферни countries like Portugal and Португалия, Има нови платформи. И нови възможности. To Които ние бихме могли да имаме директни преки взаимоотношения. И да създадем нещо повече, нещо различно. Well, imagine like France is very centralized. Everything connects to Paris and then the railway, Например, etc. France is in a way, the of central It's like it's like that you only have relations from Lisbon, Brussels, Sofia, Brussels. I don't know, London, Brussels. една звезда, която Брюксел. Might, Might if, if we are wise enough, not only know, our are are politicians, that's but that's also that's from the part of the civil society, in culture в културата, можем да започнем да осъзнаваме, че съществуват много по-интересни начини да създадем тези маршрути и тези пътчета да бъдат извървяни между Лисабон и София. И на моето лично мнение, много оптимистично, съм много щастлив, че A good one. So, apart from the two daughters, teenage daughters that I have. аз имам две I have a nine month old <laughs> baby, <called laughs> Alexander. И също и на месечно бебе Александър. optimistic. Tone. Това е оптимистичният тон, с който говорим. Да много запеключа. ви благодарим. Много ви благодарим и на Франчешко, Франциско, yeah. <laughs> и на uh, Културния институт на Португалия за тази уникална възможност. Радваме се, че бяхте гости в Червената къща. Благодарим ви. Благодаря и на аудиторията. Also and to Francisco. Da, da a Rossi uh, Petkova, to yeah, yeah. на Росси. Английская редакция на Болгарско национално радио.